94. Legea succesivității Gestionarea timpului vă permite să controlați succesiunea evenimentelor din viața dumneavoastră. O atitudine mentală pozitivă își are rădăcina în sentimentul că aveți un simț al controlului asupra vieții dumneavoastră. Acest simț al controlului este elementul cheie în realizarea performanțelor de vârf. Sunteți întotdeauna liberi să alegeți ceea ce faceți mai întâi, ceea ce faceți ulterior și ceea ce nu faceți deloc. Întreaga dumneavoastră viață este astăzi suma rezultatelor totale ale alegerilor și deciziilor luate până în acest moment. Dacă nu sunteți mulțumit de nicio parte a vieții, numai dumneavoastră puteți face alegeri diferite sau lua decizii mai bune. Pentru a lua decizii mai bune, trebuie să încetați a lua decizii greșite. La un moment dat, puteți opri ceasul și hotărî să schimbați succesiunea evenimentelor din viața dumneavoastră. Dacă schimbați succesiunea evenimentelor hotărându-vă să faceți lucrurile într-o ordine diferită, puteți schimba întreaga viață și toate rezultatele. Căpătați un control total asupra vieții și viitorului dumneavoastră, dacă reușiți să stăpâniți evenimentele și dacă vă hotărâți să faceți anumite lucruri înaintea altora. Făcând alegeri noi și luând decizii mai bune, deveniți stăpân pe viața dumneavoastră și o îndreptați în direcția dorită. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Analizați modul în care vă petreceți o zi obișnuită, sau o săptămână obișnuită. Care sunt lucrurile pe care trebuie să le faceți într-o cantitate mai mare, mai repede, în așa fel încât să vă îmbunătățiți randamentul, precum și calitatea și cantitatea rezultatelor? 2. Identificați alegerile și deciziile pe care le-ați luat în trecut și care v-au creat problemele și dificultățile cu care vă confruntați astăzi. Oricare ar fi aceste probleme, Începeți imediat să faceți schimbări noi care vă vor îndrepta viața într-o direcție nouă. 3. Preluați controlul asupra succesiunii evenimentelor din viața dumneavoastră. Preluați controlul total asupra viitorului. Ce schimbări puteți face imediat pentru a îmbunătăți întreaga calitate a vieții și a muncii voastre? Oricare ar fi acestea, Hotărâți-vă să le faceți astăzi!